Andaluzam, Andaluzam, Andaluzam, Andaluzam, Andaluzam, Andaluzam. Uz ovo je vrlo bitno, ovdje pridužimo uh, da spomenimo, i to, pošto je to bitno nama za, za govor o ovim konkretnim pitanjima, a to je uh, što se tiče radnika... Što se tiče radnika a, koji rade za određene ljude, islamski pravnici, na osnovu naravno širijeski tekstovac, podijelili radni, radnike na dvije vrste. A, prvi, prva vrsta radnika koji a, rade a, rade a, njihov posao je vremenski ogrančen. A, I plaća se vrijeme koji provedu na određenom poslu. Znači, recimo što imamo danas, stačno neko firme radi od 8 sati, recimo do četiri do 3 do 5 i to je njegovo radno vrijeme. Opis poslovno što radi, sve šta radi. Znači, plaćamo se vrijeme koji provede na tom poslu. Sve rad potrudio se da više uradi ili bio lin, li, hvatao krivine, njemu je ista plata. Znači, to je jedna vrsta radnika. E, takvoj vrsti radnika nije dozvoljeno u toku, u toku tog vremena, kada radi za tog, poslo, tog vlasnika, posla firme direktora nije bitno njemu dođemo da radi za nekog drugog osim uz njegovu dozvolu njemu dozvolu da radi recimo da on kaže evo sad ću ja šajazam ja sam specijalista dobar sam u, onaj u computerima programa tam vam čim nađi malo vremena ponesem ovaj ponesem komputer ili ili ili telefon mobitel svejedno i uto posla ja sad brati vam nešto tražim na nekoj drugoj stvari Jer moj je taj posao vremenski taj je vremenski plaćen. I nimo dozvoljno da radi za, da u tom vremenu zarađuje, da radi za nekog drugog da radi osim ako mu vlasnik posla odnosno direktor ili poslodavac to dozvoli iz njegovu dozvolu. Zato što mu je plaćeno to vrijeme. A ovo je vrlo bitna stvar znači na ove neke prekršaje koje ćemo vidjeti u praksi u prilikom poslovanja o prilikom vozača vožnji za nekog i tako dalje. Svodno dalimo se njemu plaća to vrijeme što utroši. Ilmo se a, a, plaća opis posla to je vrsta druga vrsta radnika. Naći ova je primjer, ovdje smo naveli znači a, a, osoba koja radi na a, a, znači, vremenski određeno vrijeme, tomu se vrijeme plaća, svi koji bi opis posla bio radio za kompjuterima ili kopao kanal ili u ono znači vrijeme njemu se plaća vrijeme koje utrči na tajnom. To je jedna vrsta radnika. Ima svoje određene propise koji se razlikuju od druge vrste radnika, a druga vrsta radnika u stvari naplaćuju svoju uslugu obavljenog posla, ne vezano za vrijeme. Znači nije bito koliko će vremena provesti. I onaj koji naplaćuje uslugu uopšteno stavljava ne, ne ne traži onjemu smislu daj mi za 10 minuta za sat, treba da danačiš mi sutra. Kako se su dogovori? Hlašan primjer je toga krojač ili šivač. Odneseš krovaču i šivaču, njemu odneseš odjeću, kažeš hoću ovako da mi staš iš pantalone, košulje ili ovoj lono, i ona plaćuje tu svoj. Hoću nam ostati tri sata, 6 ili deset sati. On kaže dođu za dva, za tri dana, da nijem sad vremena i Znači ne plaćaš mu vrijeme koji potreši na temo, nego taj posao koji obavi. bavi. E, propis ovako, o, o, ove vrste radnika, znači, e, određenih vrsta... Znači, što se dešava nesporazuma u praksi je drugačiji od onog prvo koji je vezan za vrijeme. Jer ovaj koji, koji radi, znači, na osnovu usluge koju radi znači, ne možemo ovaj ustavljati, nemoj ti, dok meni to radiš, ne smiješ, ne smiješ raditi nekom drugom. Moraš sam moment raditi. Ne možeš, ne možeš provjeti vrijeme za komputerom. Ne možeš i svoju rodbininu mami i babi dobitiš. Ne znači, nema veze s time, znači on plati uslugu što je uradi ili drugo, neka druga vrsta dođe prati mu uslugu da mu, da mu na, a, napravi a, ovaj da formatiranje kompjutera ili tome slično neke bilo koje vrste usluge znači gdje, gdje nije od određeno vremenski koliko radi ove dvije vrste radnika imaju različite propise u praksi kada budemo govorili o konkretnim nekim, nekim pitanjima koji koje smo mi ovdje spomenuli